La, la primera emissora local d'òci nocturn i músicaús lectrònica de Barcelona'aliosa limit 9. Fins a 845 nens i nenes majors de menors de 14 anys que l'any 2014 van cometre algun fet tipificat com a delicte en la legislació penal espanyola van ser atesos per la Direcció General d'Atensció a la Infància i l'Aadolescència de Gaia. La xifra és sensiblement superior als 690 menors que per les mateixes circumstàncies van ser atesos l'any 2013, segons es detalla en una resposta parlamentària de la consellera de Benestar Social, Neus Monter. Tots aquests nens van ser inclosos en el programa Educant en la Responsabilitat, que desplega un conjunt de mesures per reconduir conductes violentes i evitar que es consolidin una pràctica deliquencial. Aquest col·lectiu de menors queda fora de la legislació penal pel fet de tenir menys de 14 anys i no se'ls pot aplicar cap mesura de contenció. És el cas, per exemple, del nen que va protagonitzar el, recentment l'atac mortal a l'Institut Joan Fuster de Barcelona, cas sobre el qual ja s'ha dictat l'arxiu judicial per la condició d'inimputable del menor. Un dels objectius dels programes de la de Gaia és que a través de l'acció de diversos professionals els nens puguin responsabilitzar-se dels seus propis actes i evitar que arrelien ells el sentiment d'impunitat. És a dir, que no creguin que això d'infringir la llei penal no els comporta cap obligació doncs, posterior. Els objectius de l'educant en la responsabilitat queden exposats en un document que assignen entre d'altres el subdirector general de la DGAIA, Joan Mayoral, on s'adverteix de la necessitat d'intervenir en aquests menors primerencs perquè són els que tenen pitjor pronòstic de cara a un futur. O dit d'una altra manera, un nen o nena que comet un delicte a una edat tan primerenca té tots els números, si no s'hi actua de forma immediata i amb voluntat reeducadora, de consolidar una carrera, carrera deliquencial amb el pas dels anys. De Gaia permet afirmar que els menors cometen menys delictes, però els actes que protagonitzen tenen un component de major violència que els altres nois amb edats superiors. En aquest sentit, de les dades recollides d'entre els 252 menors de 14 anys a qui es va atribuir alguna infracció durant el primer semestre del 2012 a les comarques de Barcelona, el 23,4% van estar relacionats amb un cas de lesions, el 15% en un de danys i el 9% doncs els va relacionar amb un robatori amb violència intimidació. Comencem d'aquesta manera la nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM és tot un poble que us va a recompanyar Cristina Pania i jo em gemermos Pau Oliveras i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Com ja sabeu, tot un poble des el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia els divendres a les 11 del matí i a les 3 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts i benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I parlem en primer lloc de l'Ajuntament, que fa públic el veredicte del jurat del concurs d'idees restringit per a construir el nou poliesportiu Camp del Ferro a Sant Andreu. L'Ajuntament de Barcelona ha fet aquest migdia l'opertura pública del concurs d'idees restringit per a la construcció del nou poliesportiu Camp del Ferro al districte de Sant Andreu. L'equip d'arquitectes que ha guanyat el concurs d'idees és el format per Barcelona Balanzó, arquitectes SLP, Gustavo Gili i Galfeti i activitats arquitectòniques SLP. A partir de la resolució del concurs, l'Ajuntament de Barcelona, a través de l'empresa municipal BIM, a Barrassar procedirà a adjudicar i contractar la redacció del projecte a l'equip d'arquitectes guanyador. El procés de redacció del projecte tindrà una durada d aproximada d'un any. L'inici de les obres està previst per a la primavera del 2016, és a dir, a Indinent, i s'estima que durin uns 18 mesos. El nou poliesportiu Camp del Ferro al barri de la Sagrera es troba a l'àmbit delimitat pels carrers de Baranguer de Palou, del Camp del Ferro i del Pare Manyanet. La previsió és que aquest nou equipament esportiu que acollirà el Club Petit Congrés i a d'altres entitats esportives del barri estigui finalitzat l'any 2017. El projecte del nou equipament poliesportiu del districte de Sant Andreu estarà format per un triple pavelló i unes piscines d'estiu, juntament amb l'obertura d'un nou carrer que comunicarà el carrer del Parameñanet i el carrer del Camp del Ferro. Dels tres pavellons, que tindran una superfície de 7.000 metres quadrats, dos seran per a la pràctica d'esports sobre patins i el pavelló restant admetrà la pràctica de diversos esports com el bàsquet, el futbol sala, el vòleybol, el handball o els propis esports de patins. Cada pavelló tindrà les seves zones complementàries. Les piscines d'estiu tindran una superfície d'uns 1.500 metres quadrats i a més de la piscina hi haurà la zona de platja, entre cometes, perquè al seu voltant, vestidors i altres espais complementaris doncs, formaran aquest conjunt. Finalment, s'obrirà un nou carrer, que serà la prolongació del carrer Virgili, entre Paramanyanet i Camp del Ferro, amb una superfície construïda de 4.250 metres quadrats. L'actuació global suposarà una inversió de 15,5 milions d'euros, que s'inclourà al pla d'inversions municipals per proper mandat. Per la tipologia i importància del concurs arquitectònic, es va determinar que fos un concurs restringit de dues voltes. En una primera fase, els equips havien de presentar un currículum de feines realitzades similars a l'objecte del concurs. Es van presentar 48 equips, dels quals un jurat en va seleccionar 10, seguint els criteris de puntuació que s'anexaven doncs, a les bases del concurs i que van passar a la segona fase, on havien de presentar una proposta gràfica. Les 10 propostes es van lliurar durant el mes de març. Posteriorment, un jurat format per persones del districte de Santa Andreu, urbà de l'Institut Barcelona Esports, d'entitats usuàries del futurs equipament de l'Associació de Veïns de la Sagrera i del Bimsa es va reunir per valorar les propostes. En aquestes sessions es va escollir la proposta guanyadora sota el lema Terra. Més coses a comentar-vos. Una canonada d'aigua obliga a retardar les obres de l'escola Can Fabra. Les famílies dels alumnes de l'escola Can Fabra han sortit al carrer per reclamar de nou que es posi en marxa la construcció del centre definitiu. Les obres haurien d'haver començat l'1 de maig, però la troballa d'una canonada d'aigües de Barcelona al Solar ha obligat a aturar els treballs. Les obres per a la construcció de l'edifici definitiu de l'escola Can Fabra es van adjudicar el mes de setembre. La primera previsió apuntava que els treballs arrencarien pels vols de Nadal, una data d'inici que s'ha anat endarrerint, ja sigui per obstacles burocràtics com físics. L'últim motiu és la, la trobada d'una canonada d'aigua al solar on s'ha d'aixecar l'edifici. Aigües de Barcelona calcula que la desviació de la instal·lació començarà aquest mateix dimarts i que s'allargarà doncs, a unes quatre setmanes. Així doncs, les obres de l'escola podrien començar a finals de juny. Les famílies temen que amb el nou calendari el centre no pugui obrir portes al setembre del 2016. Els alumnes de l'escola Can Fabra es van instal·lar als barracons del carrer del Segre just a inici del curs 2009-2010. Ja al novembre del 2010 les famílies van sortir al carrer per reclamar al Consorci d'Educació que s'accelerés l'arrencada de les obres, perquè l'edifici definitiu pogués obrir portes al curs 2013-2014. Aquell curs va començar de nou en barracons, això sí, en un nou emplaçament dins del recinte de la Fabra i Coats, perquè les instal·lacions s'havien quedat petites. I continuem parlant d'ensenyament perquè cinc escoles de la Sagrera s'aboquen a una iniciativa solidària per nens sense recursos. 5 escoles de la Sagrera han, han elaborat durant mesos, eh, durant mesos més d'un miler d'objectes de regal i decoració amb una finalitat solidària. La venda dels articles serveix per vacar les famílies amb menys recursos i permetre que els infants puguin participar en les excursions, colònies o activitats extraescolars. La iniciativa s'anomena Firem-nos i la impulsa a l'associació Les Sagreres Mou Des de fa 3 cursos. En aquesta edició hi han participat les escoles Turó Blau, l'Estel, Congrés Indians, Pegaso i El Sagré. L'edició de diumenge passat, doncs va superar totes les expectatives i gairebé tots els articles es van intercanviar per donacions. La idea d'aquest projecte va sorgir arran de la crisi i beneficia un 10% dels alumnes de 5 escoles públiques del barri. Per exemple, una setantena d'alumnes de l'escola Pegaso van rebre aquest suport econòmic al curs passat. Els centres hi aporten el material i les manualitats del Firemnos. Es planifiquen com una activitat més durant el curs. Són alguns dels objectes de regal i decoració que la comunitat educativa de 5 escoles de la Sagrera i una seixantena de voluntaris del barri han elaborat amb cura i enginy. Són productes únics i originals, petites obres d'art que s'han intercanviat per donatius aquest cap de setmana a la tercera edició del Firemnos. La iniciativa l'encapçala en un grup, de un grup de mestres jubilades de la Sagrera Es Mou. La idea va sorgir fa tres anys, arran de la crisi, i van aficiar un 10% dels alumnes de cinc escoles públiques del barri. Els centres hi aporten el material i les manualitats del Firemnos. Es planifiquen com una activitat més durant el curs. Les donacions serveixen per subvencionar les excursions, colònies i les activitats extraescolars de les famílies que ho necessitin. Una setantena d'alumnes de l'escola Pegaso van rebre aquest suport econòmic el curs passat. Aquesta vegada el Firemnus ha superat totes les expectatives i gairebé tots aquests objectes únics ja tenen propietari. Molt bé, doncs d'aquesta manera no altre comencem al tot un poble d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció perquè continuem aquest programa amb molta més d'informació des d'aquí una estona. Fins ara. Els moments que estem tots sols, estan abus sense saber què dir,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 la visita de diversos arquitectes que volien conèixer de primera mà la seu que té el barri de la Sagrera. Un fet que va fer saltar totes les alarmes quan la comunitat escolar en va descobrir el motiu. Un concurs d'idees promogut pel Consistori per construir el polisportiu Camp del Ferro, que inclou un triple pavelló, unes piscines d'estiu i que s'ha d'aixecar allà on ara hi ha els tallers d'escultura, talla de pedra fosa i forja de la llotja, a més d'afectar part del vestíbul d'entrada i de l'àrea administrativa. Qui ens en pot parlar millor d'aquest tema? Doncs és la sotsdirectora del centre, la senyora Nora Encarola. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica, ens ha estat tan líquid com ho acabo de comentar jo ara, no? Sí, exactament. Eh, aquest eh, mes de febrer ens eh, vam assabentar que hi havia uns arquitectes que sí. entraven a, al centre per prendre mides sí. i d'aquesta manera ens vam informar que hi havia un concurs, que no ens havien avisat de, de cap de les maneres. Clar, inclús inclús en, el, en el mes de novembre desembre nosaltres vam demanar permís per fer un forn de fossa Uh -huh. eh, que costa bastants diners, havíem de fer una inversió important, inclús el consorci ens diu que ho podem fer i a més eh, ens ajuda en la instal·lació. Uh -huh. eh, per això ens hem quedat absolutament sorpresos del tema. Clar, suposo que en rebre aquesta informació deu haver pensat, ostres, i aquí ara què, què passa amb, amb la llotja? No? La llotja que tenim aquí a la Sagrera. Sí, és que a més a més, pensa una cosa, som uh -huh. una escola de 240 anys i que per primera vegada, a partir del 2002, es comencen a fer unes obres per, eh, per recollir totes les petites seus que teníem, petites i grans seus, perquè també teníem la seu de, eh, del borsí, que, bueno, que ara també està en discussió de què es parà i què no es farà, però estàvem a vegades, i, la, i per exemple la de les arts del llibre, que estava dins de l'espai de l'hospital, eh, front a a la Biblioteca de Catalunya teníem un seguit de seus a vegades petites a vegades grans però molt mal eh, eh, en, en, en mals estat no? sí. o sigui, per primera vegada comencen a fer unes obres per recollir una gran part dels tallers i, i no només tallers perquè també hi ha lliccent gràfic, hi ha, ha joieria hi, hi ha moltes especialitats en Sant Andreu i nosaltres en eh, estàvem contentíssims d'aquesta proposta i a més a més eh, ens agrada estar en el barri de la Sagrera uh -huh. i, i clar, va ser una sorpresa brutal perquè no només eh, eh, tenim totes aquestes instal·lacions sinó que encara necessitem més perquè no tenim sala d'actes, la biblioteca està en una situació precària, ben bonica, perquè nosaltres hem fet moltes coses amb molta imaginació, però encara hi ha instal·lacions que s'havien d'acabar. Encara no estaven acabades, que ja ens estem trobant que retallen una part important. Ha estat una sorpresa brutal i per descomptat alumnat i professorat Eh, estan molt, molt, molt eh, preocupats. Mm. Clar, perquè de fet, jo el que diria és que és, és un contrasentit, no? que per, fa, per fer un polideportiu s'enderroquin doncs, unes naus que estan adaptades a, per realitzar uns tallers. No? Sí, a més a mm. més, que quedi molt clar que nosaltres no tenim cap eh, problema a que es faci un polideportiu, a que hagin aquestes instal·lacions que són absolutament mm. legítimes, per al barri, i que, a més a més, és una demanda que s'està fent des de fa més de vint i d'anys. O sigui, que, uh -huh. eh, que, que quedi clar que nosaltres no, no volem cap problema en el sentit de, de dir que és millor una cosa o una altra, sinó que aquestes instal·lacions són les que existeixen, que s'hi han posat molts diners per fer-les, uh -huh. eh, són uns tallers que requereixen unes instal·lacions eh, molt complexes, de ventilació, de... Eh, d'equipaments, de, de, de, de, de maquinària, i que estan fetes. A més a més, no només aquest taller, sinó també hi ha tota la part que també està afectada, que és la part que en el 2009, a finals del 2009 i principis del 2010, eh, es va traslladar tots el, eh, el, el, eh, els estudis de, de il·lustració que hi havia en el Borsí, en el carrer Avinyó. O sigui, que també està tota la part d'il·lustració, no només tallers, sinó és, és realment mm. nosaltres és que no entenem res. Eh? O sea, I també és que ens diuen que el Consorci, en el moment que feia les últimes obres, sí. eh, no demanava permís al, al, al, al districte de Sant Andreu. Realment mm. no entenem res, pensem que és un tema d'absoluta responsabilitat i ara ens posen en conflicte amb, una, amb, amb uns veïns que tenen tota la raó del món que necessiten uns equipaments, però nosaltres eh, eh, no volem aquest o el, eh, o el poliesportiu o la llotja. No, no, la llotja està allà, el poliesportiu s'ha de fer, però en un altre lloc. Aquesta Clar. és la nostra postura, diguem. Clar, perquè de fet això també és una mica la a continuació de la retallada que s'ha fet de, en, en ensenyament? no? Clar, ah, a més, imagina't que, a mm. més, hi ha tota una retallada en tots els sentits. O sigui, mm. nosaltres sabem, ara ens estan fent una proposta, eh, ahir va haver un claustre extraordinari eh, que va venir el, el senyor Blasco, gerent del consorci, eh, reconeixent el, el problema eh, i donant una proposta de traslladar amb el temps tot cap a la zona de, de, de Berenguer de Palou. Sí. Eh, clar, ens proposen uns equipaments que possiblement serien fantàstics, però nosaltres creiem que aquests equipaments a lo millor són 15 o, o 18 milions d'euros. Sí. Això vol dir que nosaltres no podem... Di que sí aquests equipaments okay. si, no, si no hi ha una planificació seriosa, perquè sabem que aquests diners no existeixen en aquest moment. Okay. O sigui, no podem dir eh, deixem aquestes instal·lacions per un projecte il·lusòrio que ens estan dient, a més a més a, a quatre dies de les eleccions ens okay. estan dient okay. que això serà d'aquesta manera. Per tant, la, el, el claustre d'ahir el que vam decidir és que primer, no ens posicionarem Eh, eh, eh, en, en, eh, o, o millor dit ens posicionem front a, a, davant de les eleccions eh, que no, que en principi nosaltres mantenim la nostra postura per descomptat, que no es toca res i eh, eh, segurament la setmana vinent tindrem un consell escolar extraordinari crearem una plataforma de negociació on hi haurà eh, l'equip directiu Eh, la, els dos candidats, perquè a més a més estem en èpoques d'eleccions dins de la sí. pròpia escola, els dos candidats de la pròpia escola eh, eh, representants de professors i representants d'alumnes i parts per fer una plataforma de negociació i a partir d'ahí començar a parlar però els interlocutors que ara calguin una vegada que es facin les eleccions no? una mm -hmm. vegada passades les eleccions mm -hmm almenys que quedi clar que mai la llotja s'ha tancat a poder buscar solucions, no? No ens hem tancat a, a, a, a solucions per descomptat, el que passa és que tampoc podem dir que... Eh, eh, eh, eh, és a dir, no, no volem eh, acceptar una cosa que ens diuen que requereix uns diners que sabem que no hi són. A més a més, volem una planificació una planificació, un projecte executiu i a més a més perquè ens diuen, una de les vegades que vam fer una reunió sembla que el dimarts passat, ens deien que se comprometien a fer un projecte executiu en aquest any. Però un projecte executiu nosaltres sabem que pot quedar en un calaç perquè si no es troben diners per fer un projecte executiu això quedarà pendent. Nosaltres la preocupació que tenim i és el que volem fer a partir de la setmana vinent és que aquesta plataforma comenci a parlar seriosament de es trauran els diners, com es faran. Mentrestant, mm. nosaltres estem en el tema de que no es toqui res. Mm. Molt bé. Doncs eh, Nora Encarola, sotsdirectora de la Llotja moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Aquesta informació doncs, que és, jo diria, la més important que ha passat aquesta, aquests dies aquí, als nostres barris. No? I cal tenir en compte doncs, a l'hora de, de continuar... El, el procés doncs, de, aquest, no? de, de poder de fer altres coses abans de donar servei al, al que és la llotja. Molt bé, i moltes gràcies a vosaltres. D'acord, moltes gràcies. Molt doncs això, que parla amb la sotsdirectora del centre de la llotja de Sant Andreu, la senyora Nora Carola, i ens ha dit això. Doncs que el projecte data del 2019, però la comunitat escolar assegura que no en tenia cap coneixement i ja s'ha mobilitzat per garantir el futur d'una de les seves seus, és a dir, la, la seu que es troba aquí als nostres barris, al barri de la Sagrera. Fem una pausa i tornem. Fins ara! què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, donc som a les portes del cap de setmana i és moment de parlar d'esports. És per aquest motiu, doncs, que ara mateix en anarem cap al barri de Baró de Viver i trobem allà doncs, el Manolo Martínez Gómez, que és el president del Club de futbol de Baró de Viver. Mol bons dies. Hola, buenos días. Pues cuéntanos, ¿cómo se prepara el equipo? ¿Cómo estáis este fin de semana? Este fin de semana, pues ya estamos casi... Bueno, ya hemos sido campeones, pero mm. estamos preparando la, para la temporada que viene. Con lo cual hay que felicitaros y daros pues, o sea, un, un empuje para sí. que el año que viene sea más positivo, ¿no? Si, pues, si cabe. Sí, sí. Eh, el otro día nos habló el entrenador Veo que tiene mucha ilusión y los jugadores también uh -huh. Y están dispuestos a pelear por, por subir a, a primera catalana Eso uh -huh. no es poco En bueno. fin, a ver, a ver, a ver Lo que pasa es que hay que ser realistas Y, uh -huh. y al no tener campo claro. Pues no tenemos ingresos atípicos Que es lo que genera el alquiler del campo uh -huh. los, los niños que vendrían a a entrenar y a, y a jugar en el equipo Pues pagarían sus cotecillas eh, okay. Y entonces pues Tendríamos algo Tendríamos algo con que, con, que, con que vivir Pero Porque ahora, no, no tenéis campo en estos momentos No, no tenemos campo Hace que... ya 30 años 30 años que no tenemos campo lo Hicieron pisos ¿Y ahora dónde estáis y, jugando? En el campo de aquí de la Trinidad eh, uh -huh. Se está portando muy bien uh -huh. eh, El Antonio y el Alfredo Que son de aquí de la Trinidad Uno de la Trinidad Uh -huh. Dentro del cerro, pues, nos han ayudado mucho uh -huh. y, mira, y ahí estamos. Pero, claro, nosotros lo que necesitamos es nuestro campo para poder, uh -huh. eh, para poder sacar un poco de, de, de beneficio. Uh -huh. Porque, claro, ahora no tenemos jóvenes. Tenemos, este año pues estamos obligados a tenerlos uh -huh. y nos vemos un poco complicados, ¿no? Y, claro, no podemos, no podemos disponer de todos lo que quisiéramos. En estos momentos tenéis el equipo amateur... Sí, tenemos el Pero... amato y este año haremos un juvenil. ¿Pero también. quién nos obliga a tener al juvenil? La Federación Catalana. La Federación Catalana. Uh -huh. Sí, entonces pues eh, nosotros lo haremos, a ver cómo sale. y Tenemos varios chicos ya que uh -huh. quieren, ya se están o sea, están apuntando. Uh -huh. a, hay también dos o tres personas que también la quieren llevar y entonces pues hasta que no condenamos y no lo firmemos y otras cosas, pues no podemos todavía garantizar de quién se quedará o quién no se quedará. Y Pero más, ¿hay el, hay algún terreno para poder realizar el, el campo que estáis buscando? Sí, el terreno sí que hay aquí, en frente de la maquinista de Carrefour, mm. hay unos terrenos que ahora ahí el ayuntamiento pues ya de momento lo ha tomado como propios y entonces pues hace una escuela de formación profesional uh -huh. y deportivo sí que me parece muy bien pero pero antes de eso pues nos debía haber consultado antes de, de haber se ve que ya tienen ya todo adjudicado y lo tienen todo presentado y lo tienen todo ya pues uh -huh. para hacerlo de inmediato uh -huh. claro, nosotros pues, necesitamos nuestro campo de juego uh -huh. aquí en estos terrenos que estamos en los, los límites de, del perímetro de Barón de Villegas Sí. Y claro, y, y el, no se nos ha consultado Y ahora pues sí, ahora todos son quejas uh -huh. Por parte nuestra y por parte del ayuntamiento Que también reconocen que Que han metido un poco la pata ¿no? Al uh -huh. no haber consultado y ver, Porque aquí hay un terreno que está Un depósito de coches uh -huh. Del ayuntamiento que, y, y que ahí pues La verdad, yo no sé por qué no se lo llevan Ahí arriba a, a donde estaban antiguamente Los cuarteles de la artillería, ahí sí. hay unos terrenos muy buenos para para hacer muchas cosas uh -huh. y, no, y no perjudicar a nadie, pero bueno, en fin, a ver cómo sale de esto. Y nos han prometido que para el 19, lo más probable, o antes, uh -huh. según me ha dicho eh, el señor Salvador, que es el gerente de aquí del Ayuntamiento de San Andrés, pues nos ha dicho que, que, que y el, ¿cómo se llama? El Blasi. Sí, el Raymond Blasi. Parla, pues, mm. El Palo Blas es del bueno, Distrito. De la, entonces, de pues, del Distrito. Sí, nos ha dicho que, que posiblemente antes del 19, pues el horas paradas. Y el rastro, porque cuando tienen que pasar el tren, van a taparlo. Uh -huh. Y el rastro, dentro este, de este tomasijo de cemento que va a haber allí, pues no hará el campo de fútbol. Pues ya veremos a ver. Pues esperemos que sí. También tenemos que esperar a que estas próximas semanas uh, está prevista de que empiece la fiesta mayor de Baroda y ¿no? Sí. Y, y que también, a, a, también. A, a ti te tocará hacer el, el pregón. Sí, me tocará hacer el pregón uh -huh. de, cómo, de cómo está el barrio y uh -huh. las fiestas y todas estas cosas, pues está muy bien, ¿no? Pero es un momento okay. importante para reivindicar delante sí. de las autoridades pues que sí. es lo que se necesita, ¿no? ¿no? Sí, sí, de reivindicar, ya lo estamos reivindicando todos los días uh -huh. a, con, con carteles, con ahora en el campo de fútbol todas las semanas sacamos ahí un, una pancarta que necesitamos nuestro campo uh -huh. y ahora pues en la fiesta está del barrio, pues me tocará pues, uh -huh. evidentemente que hay cosas que han hecho bien hay que, como hay ejemplo, que el equipo nuevo, ¿eh? uh -huh. siempre faltan cosas, porque siempre faltan ...está recién estrenado y hasta que no esté bien en marcha todo, pues no se podrá... ...pero claro, yo como presidente... ...te uh -huh. eh, indico también... ...nuestro testimonio que tengamos... Eh, uh -huh. ...no es que no lo ten, no, no es que lo quisiéramos que no lo hicieramos... ...es que nos devuelvan el campo de fútbol que teníamos... Uh -huh. ...que el señor tan... germán Vidal... ...fue uh -huh. el que nos prometió con el alcalde de Maragall que estaba en su momento... Uh -huh. ...y el señor Jordi Puyol... Eh, que estaba estaba el jefe de la Generalitat, eh, mm. el presidente y nada, y, y a, ver, a ver, a ver lo que, pues, que suje Pues Manolo, estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa con este campo si finalmente pues se convierte en el campo de, del Baro de Oive sí. y que se pueda jugar mmm, tranquilamente y evidentemente no. todos los equipos de juvenil y de amateur de, de, de Baro de Oive Muy bien ...quedáis pues invitados... ...quedáis invitados para... Que ...hacemos un fin de fiesta... Uh -huh. ...ahí en el campo la Trinidad... Uh -huh. ...si os queréis acercar... ...pues mira, nos agradecemos mucho... ...que la, los medios de comunicación... ...de nuestros barrios... Uh -huh. eh, que, ...que también estén presentes... Uh -huh. ...que bueno, dicen que van a venir... ...algunas autoridades... ...ya veremos a ver si vienen... No. ...pero no obstante... Nosotros haremos nuestra fiesta particular. Estos invitados. Pues muchísimas gracias y nos encontramos allí. Que el día, passes... el 31, el 31, que jugamos contra el Martínez. D'acord, pues muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Ah, desgraciados. Doncs Molt bé, doncs acabem de parlar amb el Manolo Martínez, que és el president del Futbol Club Baró de Vivé, que s'acaba de comentar, doncs, precisament que tenen un, un equip que es diu que és l'AMATER i que en aquest moments doncs, no té el camp per poder jugar, sinó que s'han de traslladar fins aquí, fins al barri de la Trinitat Vella. Ara el que farem serà parlar de gestors d'economia solidària amb el David Lara, que ja el tenim aquí, que s'acaba d'aixecar i que ve cap aquí, una qual cosa, doncs l'obrim les portes i eh, doncs, parlem amb ell ara d'aquí uns minuts. Fem una pausa i tornem.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 Molt bé, doncs nosconm amb el nostre programa d'avui davu Iali com us deien fa un moment, doncs el que sa mare mateix és obrir àrea de servei per parlar amb el David Lara, que és un dels responsables gestor d'Economia solidària d'aquí de la fundació on està mare de la Fundació Trini Jova i a eh, David Lara, molt bon dia com estàs. Hol. Doncs eh, el que sabem és que aquests dies a, a la seu de la Fundació Trini Jova aquí a Baró de Viver, s'està realitzant un curs molt important i cal qual, doncs ens pots fer 5 cèntims, no? Sí, bueno, aquest curs eh, és el dia d'acció formativa en, en gestors d'economia solidària uh -huh. i el vam, vam començar el 5 de març i durarà fins a finals de juny. Uh -huh. I són, aquest any celebrem la, la dotzena edició uh -huh. i són un total de 16 classes formatives uh -huh que del que es tracta una mica és de, de formar a gent que té una idea de negoci al cap, formar-la una mica en, en emprenedoria, no? en mm -hmm. passar una mica per totes les fases del que és crear una, un negoci, no? pel mm -hmm. teu compte, amb el qual la formació és bastant específica mm -hmm. i, i bueno, es va treballant paral·lelament, que és, que és la gràcia del curs, que es vagi treballant paral·lelament al pla d'empresa de cada negoci. I tu, tu ets un dels responsables d'aquest de, curs, però em dedico que hi ha força professors, no? O sigui... Sí, o sigui, són, són 16 classes, són un total de 8 mòduls formatius, que veiem des de màrqueting fins a finances, recursos humans, eh, formes jurídiques, fiscalitat, una mica bastant complet, no? Uh -huh. I per cada, per cada mòdul tenim un professor, eh, que, que és un professor que habitualment té bastant experiència en el tema llavors, mm -hmm. eh, i amb alguns d'ells ja ja estem treballant de fa, des de fa anys mm -hmm. altres bueno, anem buscant una mica segons les necessitats que veiem eh, en cada, cada any no? de cada curs mm -hmm. a més hem de dir una cosa important que és que aquella gent que realitzi aquest curs té la possibilitat d'accedir al que nosaltres anomenem microcrèdit mm -hmm. exacte, un cop eh, fet el pla d'empresa Mm -hmm. interessant és que si detectem que, que necessita finançament eh, eh, alternatiu, mm -hmm. nosaltres el que fem és eh, gestionar el, el que és el microcrèdit. No? Li ajudem, li posem en contacte amb l'entitat que, que li donarà aquest finançament, amb la condició que el pla de negoci que ell ha fet eh, sigui viable. Mm -hmm i bueno, aquesta viabilitat la donem eh, aquí a Trini Jove Per tant hem de dir que aquella gent que estigui interessada en crear el seu propi negoci pot accedir a aquest curs formar-se i després doncs, segons la valoració que es faci de la idea que porta cada alumne se doncs, li dona un microcrèdit o no per tal de continuar doncs, amb, amb la seva idea de, de negoci no? Exacte, <coughs> aquest any hem tingut com 45 inscrits a l'hora de la veritat per qüestions de, de capacitat de les aules eh, ens quedem amb uns 25-30 alumnes no, eh, si d'aquí eh, poden sortir que és la gràcia que surtin eh, tots en pla d'empresa o és pues perfecte no? eh, ajudar a generar, a generar eh, negoci a generar ocupació que és del que es tracta en el nostre departament d'autoocupació i òbviament és, és un curs eminentment pràctic uh -huh. sobretot perquè passin per totes les fases del que és crear un negoci i, i, i finalment obtenir una financiació uh -huh. I aquests cursos els realitzeu a, a, al barri de Baró de Llué? Sí, estem realitzant a, a Baró de Viver a l'equipament que tenim de trini jove a Baró de Viver uh -huh. a carrer Tucumán número 21 els dijous a la tarda de uh -huh. 6 de la tarda a 9 hem de dir que aquest curs arriba a la seva dotzena edició no cosa donc suposo que ja esteu ara en aquests moments preparant la tretzena no? també Sí sí sí exacte En aquestes assades de, de la temporada el que fem ja és una mica planifica que serà la, la propera temporada de, del curs no? i veure si hem de revisar una mica els materials si hem de em um, revisar el que són els mòduls formatius, si hem de canviar o afegir alguna cosa, etc no? ara és quan ho estem fent. Clar, ara que estàà realitzant el curs en aquests moments, doncs podeu mirar doncs quines són les millors coses que podeu millorar o fer per, a, per a aquests alumnes i per a aquesta gent doncs, que té aquesta idea de, de feina. Exace no? a part... El que fem eh, quan acabem cada mòdul formatiu és passar als alumnes un qüestionari de valoració perquè per bueno, ells anònimament puguin expressar el que els ha agradat més o menys i si creuen que hi ha algunes necessitats eh, que no s'han cobert doncs que, que ho expressin així per poder millorar, òbviament es tracta de, de millorar en cada curs. No? Molt bé. Doncs David Lara, si vols afegir alguna cosa més al respecte. No, eh, jo animar la gent a que, que no perdi les ganes de, de formar-se uh -huh. i, i de, bueno, si té una petita idea, encara que sigui petita idea de negoci al cap, que ens passi a veure. Ara estem al Departament d'Autoocupació, ens hem mogut al carrer Pare, Pare, Pere del Pulgar, número 17, ja, uh -huh. ja ens trobarem per qualsevol cosa que necessitem molt bé, vale. doncs David Lara moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i això continuarem parlant en noves edicions d'aquest programa d'aquests cursos que aneu realitzant perfecte, gràcies a vosaltres Moltes gràcies. doncs el que fem ara mateix una pausa i tornem Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. I ara el que fem és anar ràpidament cap al Consorci per a la normalització lingüística per parlar amb la Judit Riar, que ens informa d'algunes de les activitats que es realitzen des, de, des del centre. Molt bon dia, Judit. Bon dia Jordi, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que esteu preparant ara mateix des del centre de romanalització lingüística d'aquí del, del nostre barri, de Sant Andreu? Doncs, doncs un curs, volia parlar d'un doncs un curs una mica especial que, que pot anar molt bé a la gent que vulgui practicar el, el català i que ja hagi fet fins a l'elemental 3. Uh -huh. És un mòdul de 3 sessions de 3 hores, cadascuna, i es diu Cantem i parlem. Uh -huh. És una manera mena d'aprendre la llengua i més facilita la, la memorització d'estructures i de vocabulari i també dona temes de conversa i de reflexió que per tant eh, promouen el, el diàleg la, i la conversa a l'aula això és la, la novetat de, que tenim d'aquest trimestre, Molt bé. Acord, és del 10 de juny al 17 de juny. Ma sempre és bo saber que hi ha altres maneres de fer per, ap per aprendre l'idioma. No? Exacte, aquestes maneres continuam amb l'oferta lo, de cursos regulars, perquè aquest mm. estiu tenim, ja s'ha obert la matrícula per cursos intensius dels mesos de juliol i agost de, dels nivells bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3 i elemental 1, elemental 2 elemental 3 la resta de nivells eh, ja és l'oferta ja serà a partir de, de setembre uh -huh. tot i que els horaris estaran disponibles a, partir, a finals de juliol Sí, ja sabeu a quins horaris hauran haurà de càrrecurs convenient. Exacte, a finals de juliol jo recomano ja posar-se en contacte amb, amb nosaltres, i ja sigui aquí al, al carrer de Residència, aquí, o a través del, del telèfon, que el recordo, 93-346-0326, uh -huh. repeteixo, 93-346-0326, uh -huh. o bé consultar l'oferta de cursos també a través de, de la pàgina web, del cpnl.cat hi ha un cercador específic de, de cursos. Uh -huh. D'acord. Doncs si tens alguna cosa més a afegir? No, això, animar a la gent a que faci el, el mòdul de Cantervi Parlem, perquè realment ja hi ha gent apuntada i és, és una novetat d'aquest sí, sí, sí. trimestre. I, I això, i que la gent que s'animi també a, encara que estigui pensant a fer un curs de català a partir del setembre, que uh -huh. ens truqui ja per, perquè llavors podria ser una prova de nivell i així ja, estarà, ja tindrà la fina ja i estarà feta. Doncs de forma divertida, una manera d'aprendre la nostra llengua. Exacte. D'acord, molt bé. Doncs, Judit, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació. Seguim en contacte i El en els propers dies doncs, continuarem parlant de les classes que, que impartiu. Des del, Des del carrer Independència, del carrer Residència. A Residència, bé. Residència número 15. <ríe> molt bé, d'acord. Doncs ens retrobem en un altre moment. Que vagi bé. Que vagi molt bé. Adéu, molt bé, doncs ara tenim a la Cristina i tenim a la Gemma que ens expliquen doncs, un concurs que es està preparant i també, atenció, parlem d'una un, proposta que es realitza des d'aquí, des de la Fundació Trini Jove i des de Ràdio Trinitat Vella. A veure, què és el que tenim? A veure, comencem pel concurs de Tosiquivales que per la gent així que estigui interessada, doncs home, doncs en, en cantar i volgui així, doncs bueno, tenir així una oportunitat, doncs es pot presentar en el càsting avui mateix, el dia 22 de maig de 7 a 9 a la sala d'actes aquí al centre cívic ho dic, doncs perquè si teniu talent o per fer, doncs, bueno, per cantar o per qualsevol cosa, la, la Gemma riu la Gemma, però jo crec que la Gemma s'hi apuntarà també I penso que també, penso que també. El, Molts això, talents tinc jo Sí, molts talents, molts talents, doncs, doncs llavors has de venir avui, com dèiem, a les 7 al centre cívic, a la sala d'actes del centre cívic aquí de la Trinitat, això avui, o si no també, eh, el 5 de juny també hi anem avançant també, que seria per la setmana vinent i també al eh, festival de Tu sí que vales, a les 8 del vespre a la plaça de la Trinitat, vull dir que també... Tant si és avui com si és el dia 22, ai, perdó, el dia 5, doncs haurem d'estar aquí ben atents. Dir-vos que la setmana que ve comença la festa major de la Trinitat Vella. Veus, vull cosa. dir que coincidirà aquest coincidirà. festival de Tossiqui Valis amb no? les festes del barri, sí, sí. I el que també hem de dir és que la Trinitat Vella doncs, té una emissora de ràdio. Exacte, i precisament des d'aquesta emissora, com us heu anat comentant ja durant tota la setmana, en diferents programes, convoquem una, un concurs de sintonia aquest concurs eh, té com a data eh, per entregar els treballs el 21 de juny i sobretot el que és més important és que podeu participar tots els compositors que vulgueu tant si sou professionals com amateurs, no hi ha límit d'edat. L'obra pot ser fruit d'un treball individual o de grup, això sí, han de ser inèdites i eh, podeu interpretar la composició amb qualsevol instrument o instruments és obligatòria presentar en dues versions, una locutada i una altra instrumental i que incorpori les paraules Radio Trinitat Vella, Fundació Trini Jove, 91.6 de la l'AFM. Eh, L'obra s'ha de lliurar en format mp3 amb una dura, i ha de tenir una durada d'entre 30 segons i un minut. Eh, tot això ho heu d'enviar al correu electrònic concurs fmcom i heu d'assenyalar en l'assumpte concurs, sintonia també ens heu de posar el nom i cognoms l'adreça i el telèfon i el nom de l'arxiu es considerarà el títol de l'obra el 30 de juny serà quan diem qui ha guanyat Jo mm -hmm. direm a través de, de la Aquests web micròfons... dels també... micròfons evidentment, i també ens posarem en contacte amb la persona guanyadora o les persones i la persona guanyadora tindrà una tarjeta de regal de 100 euros Exacte. per poder-se gastar a diagonal Diabona Mar en el Deu centre comercial vull dir que és un bon premi també mm -hmm. doncs aquesta és la proposta que us oferim des d'aquí la possibilitat doncs, que guanyeu uns diners per una vegada realitzada la vostra sintonia, que hem de dir que ens estan arribant ja algunes no? sí, la sí. cosa tant... està encara, -ho. encara bueno, falta encara ja poquet temps així, sí, hem d'animar eh? la gent falta que... poquet així que la gent s'afanyi, no? Vull dir que... Sí, sí. I, penseu que la sintonia se sentirà... A partir de la temporada de vinent, no? A partir no? del setembre i serà... No? La novetat, la gran, la doncs, la gran sí. estrella de la programació. Doncs sí sí, sí, sí, sí, i tant. Molt bé, doncs atenció perquè també volem parlar-vos de la nau Ivanov, que us ofereix a qui es respira només present. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, que es rendura el número 28, us ofereix avui a les 9 de la nit la representació de qui es respira només present. Aquesta obra, doncs, ve a través del director i dramaturg català Jaume Garcia i de la companyia, mmm, eh, Eurumiro, la companyia eh, és Arcàdia molt... pot ser, Agata. de la companyia Arcàdia sí, sí. i... i el coordinador tècnic de Exacte. La molt bé. I va, i atensió perquè va rebre el premi de la Crítica 2014 al millor text per la Pols. Un cosa mm -hmm. també de destacar. Aquesta obra, doncs dura 50 minuts, els espectacles en català, l'entrada són 12 euros pels amics de la Nau, un 50% de descompte i la venda d'entrades és fins a una hora abans a taquilla. Doncs ja ho sabeu, aquesta nit a les 9 a la Noi Banov aquí es respira només present. Ara fem una pausa i tornem tot aquí amb més informació. Fins ara. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs atenció perquè el Centre Cultural Camp Fabra us ofereix avui la conferència a Marc Sonar Bangla, Descobreix Bangla Perquè ens en parli, ens anima una de les responsables de Coneguem el món. Coneguem el món, que és l'entitat que organitza aquesta activitat. I parlem amb la Nadia. Molt bon dia. Eh, hola, bon dia. Doncs explica'ns, eh, què és el que teniu preparat per aquesta tarda? Bueno, aquesta tarda una mica d'un de, mem, un dels membres de l'associació que ve des de Madrid, que per ser molt agraïts, uh -huh. eh, ve, des, eh, bueno, ve a parlar-nos una mica de la seva experiència com a viatxera, eh, bueno, uh -huh. coneixem Bangladesh i, i bueno, podem, pensem que pot resultar molt, molt interessant. Uh -huh. Estem parlant de l'Anna de la Vega, oi? Exacte, sí que és viatgera i que coneix molt bé el que és el, el continent asiàtic. Sí, és una viatgera que, bueno, que ha estat a varios llocs ja d'Àsia mm. i bueno, ens va escriure fa un temps i es va dir que tenia molt bona experiència en Bangladesh i que li venia de gust compartir la seva experiència amb nosaltres i, mm. i bueno, l'hem convidat. Doncs hem de dir que aquesta conferència porta el nom de Amar Sonar Bangla que uh -huh. precisament és l'himne nacional de Bangladesh, no aquest? Sí, sí, sí ens va proposar el, aquest nom i, i bueno, és el que coincideix amb el nom de, de l'himne, que sembla una cosa molt interessant, així que, que l'hem mantingut en el, en el títol de la conferència. Molt bé. Doncs, eh, què és el que espereu d'aquesta conferència d'aquesta tarda? Bueno, jo espero donar una visió una mica més completa d'aquest país, perquè jo crec que ens arriba la, la idea de bueno, tèxtil, de fàbrica, de pobresa i, bueno, jo espero conèixer una miqueta més aquest país i, bueno, i que la gent tingui ganes de viatjar i, i conèixer coneixen una mica més a prop. Mm -hmm. doncs esperem que així sigui i que a tots els oients i oientes que ens estan escoltant en aquests moments, veïns i veïnes dels nostres barris, doncs que s'acostin aquesta tarda a les 7, aquesta conferència que es realitzarà al Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24. Bé, bueno, moltes gràcies i bueno, convidar-vos a tots perquè ja fa 5 anys que fem aquestes conferències a Can Fabra un cop al mm -hmm. mes de diferents indrets del món i bueno, està convidat qui vulgui a participar com a ponent i com a, bueno, i com a assistent també. O sigui que... Doncs aquella gent que li agradi els viatges, doncs això que s'acosti a aquesta entitat, no? coneguem el món, que coneixerà moltes més coses del món que ens envolta. Sí, exacte, intentem apropar doncs, bueno, la gent que té l'oportunitat de viatjar i gent que igual no té l'oportunitat i bueno, des del propi barri doncs, pots donar te compte que el món és molt gran, molt obert mm. i i la pena conèixer. Molt bé, doncs Nadia, moltíssimes gràcies per oferir-nos avui aquesta informació i esperem doncs, això que vagi molt bé aquesta conferència d'aquesta tarda i totes les que aneu organitzant durant l'any. Perfecte, moltes gràcies a Bona vosaltres. Gràcies. Adéu, Adéu. Adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquesta conferència es realitzarà aquesta tarda i du per nom a mar Sonar Bangla, descobreix Bangladesh. Doncs, ara el que fa més anar-nos ja directament a conèixer alguna cosa d'agenda. Bon, pràcticament un minut el que ens falta per acabar el nostre programa, però el que no volíem deixar eh, sense comentar-vos és que la seu de la Lira de Sant Andreu ha estat rehabilitada. L'Ajuntament de Barcelona ha rehabilitat l'edifici de la Societat Cultural i Esportiva La Lira, un clàssic de Sant Andreu que ara funcionarà com a equipament obert al barri. La remodelació integral, que ha costat 1,6 milions, s'ha prellongat durant 19 mesos. Ha consistit a renovar completament la cobertura, els forjats i les instal·lacions, ampliar la superfície interior de l'edifici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 Doncs la Lira, que és una de l'entitat històrica d'aquí dels nostres barris i la Gemma Hermosa que ens ha comentat aquesta informació i nosaltres doncs, donar-li les gràcies també a la Cristina Penia i jo i al Pau Oliveres Ens retrobem la setmana que ve eh, esperem esperem que, sí que ens puguin retrobar i que passeu un bon cap de setmana Adéu-siau